Imirata anazazian, agbonako erriko etxeak erosidu eta bat eta erriko laburantxako lur bat, lotizamenduaten egiteko. Nolaz posiblia da lotizamendu bat bilekatzea laburantxa lugu batean, agbonako hausapezak, mihalokandereak, asti joko batzuekin, klasatu duela lugu hori, peheloan ez alaizeanik ere, eraikuntzako gaizela. Klasamendu hori berak asti batekin egin du. Orduan guk jakindu gularik, Ezgin uen dertzea terabiderik, hauzitan ezaktsia baizik hauzi horrek iraundu lau urte. Eta hauzian bururatzea bea egon gabe herriko auzapezak eman ditu eraikuntzako baimen guziak. Lurak saldu ditu, eta jendia hasi da eraikuntza egiten. jakin gabe ere posible zenez. Eta 2008a batean, lurza hindiak eta hauzoa batzuek, irabazitugu bost hauzi, ganaibaita hor oh, egin ez bizitza horien eraikuntza behetsuak hautsiak izan diela. Eta bizkitartien etxak eginak. Hala. Eta oraizak egtatzen da, mihalo gandereak aitzina nahi du segitu legez kontra da, lutizamendu hori, guk ez ditugu etxak bagea azten al, eraikuntzek beharute gelditu. ditu. Eta hox hau zapezak nahi du aitzina legez kontra segitu. Eta nahi du oraino etxak egin diten han hauziak alduetarek. Dei bat egindu ankonzaideta. Dei hori baztehtia izan da eta hala ere tematzen da jo etxe egitea. Gainera, zuzen kontra den gauza hori nahi du zuzen du. Inkesta publiko bat egindu ehian berian eta nahi du boskarazi hori. Nahi du ere onduan ZAPB agloari boskarazi hori eta guk deitzendugu biagatzean kontriluko bilkularu nahi zineat duetia denek erakusteko. Gizakteari erakusteko Bela agonan lotizamendu bat, zuzen eraikia, legeak baztaktu duena, legeak kondenatu duena eta bat jefetak ba agloak eta ez du neok ere hori geldiarazten. Aitzina herriak nahi du bere teman segitu eta eraikuntzak egin. Zure ustez nola da posible alere etxea itzina jotzea legea kontra ukanik? Ez dakit, nola egiten duen, dudarik gabe baditu bere doziegen presentatzeko maneraka, baditu entratzen dutu lugaren erosteko ere konplizitate batzu, eta entratzeko da, segitzen badu hola, konplizitateak badituela, eta bederan konplizitateik haundiena da ere isili isilikuztia. Eta hori, tribunalak eranadu zuzen kontradela horgera egitzea, eta itzina segitzen du, eta beraz, hori da, eldia eraztea. Nor da, frances estadoaren eta justiziaren ordezkarian, nor da, hemen, prefeta da. Eta prefetak estu eldia azten. Eta, arduak ere, ez du geuze gaiten isiltasunean dago. Beraz dirudienagatik elkargoak eta prefetak gaia asaiestu nahi dute, zuri ustez, zer dago isiltasun horrengi belean? Pentsatzen dut, isiltasunean daudela, berak ere genatiak direla, hori utzi baitute egiterat, eta orai joan adiela Bizi kiugun ez dakitela nola konpundu hori, bainan ez dira entzahatzen ere. Ez daukute gomitik igohi ere mintzatzeko gauza oktaz. Ordean e, niz joanen egeiteat badutela zerbitahantail. Bainan ez da normal jaldia dute luza indiak du hauzi hori, maditugu hamarbat hauzi irabaziak lau uktez, Eta aitsina segitzen du eta hori ez da normala. esker Dominik eta segurra ze fitesko izango dugu gai honen berri gehiago? Bai, de normal keratin. Oliveira, mile eskerainitz Dominik.